Miluiește-mă Dumnezeule după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de mea. Mai vârtos mă spală de fără de mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. ți unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât ești drept într-o cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, într-un fără de m-am zamislit și în păcate m-a născut mama mea.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 atunci ori pune pe altarul tău viței.